Evanghelia după Luca, capitolul 11. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră așa de toate zilele, dă ne nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, și izbăvește-ne de cel rău. Apoi l-am mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: Nu mă turbura. Acum, Ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le da, pentru că este prieten. Totuși, măcar pentru speruința lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, poateți și vi se va deschide fiindcă oricine cere capăte, cine caută, găsește, și celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă -i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi? Știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, El scoate draci cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei, este pustită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va nu -i împărăția lui? Fiindcă că ziceți că eu scot dracii cu belzebul. Și dacă eu scot dracii cu belzebul, Fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când Domnul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la depost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prezile luate de la el. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adune cu mine, risipește." Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine o găsește măturată și împodobite. Atunci se duce de mai ea cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Orod și-a ridicat glasul și a zis, Ferice de cele care te-a purtat și de tâțele pe care le-ai subt. Și el a răspuns, Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pe când noradele se strângeau cu grămada, el a început să spună. Neamul acesta este un neam Iar El cere un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Ion. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta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 Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pune într-un loc ascuns sau sub banițe, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumină. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că... Dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi întotul plin de lumină, în tocmai ca atunci când ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Isus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseu a văzut cu mirare că Isus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis, Voi, Farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară, n-a făcut și pe cea din lăuntru. Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru. Și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din rută. Și din toate zarzavaturile, și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați sub scaunele din tâi la sinagogi, și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți cam ormintele, care nu se văd, și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățătorii legii, a răspuns Isus. Pentru că voi puneți fespinarea spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele proorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuvintați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli. Pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii.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 și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri, ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru care să-l poată învinui.